Monet olettivat, että varoja oli riittävästi ja antoivat sinne, mistä kova äänisimmin pyydettiin. Viimeisinä vuosina talostilanteemme oli kulujen minimoimisesta huolimatta vaikeutunut. Lähetystyön lisäksi työme tarpeet olivat kasvaneet voimakkaasti kotimaassa. Pakolaistyömme saavutti suuret joukot muslimeja, jotka ottivat sanomamme hyvin avoimesti vastaan. Heitä kuljetettiin joka viikko pussilasteittain kokouksiimme Helsinkiin. Heitä tuli myös uskoon ja kastettiin suuret määrät. Maahanmuuttajien opetuslapseuskoulussa riitti väkeä. Hoitokotityömme oli viimeisinä vuosina ajautunut tahtaalle. Pitkään ylläpitämämme naisten koti jouduttiin sulkemaan taloudellisista syistä –